Vicceket mesélt neki, és a legnagyobb, legszaftosabb homárokkal etette. A sárkányok önzők, érvelt fogatlan saját magának. A sárkányok szívtelen lények, nem ismerik a kegyelmet, ezért élünk túl minden veszélyt.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 Lefő repkedett benne, és csiklandozta a szárnyával. A tengeri sárkány ide-oda tekergett, őrülte-ráncolta az orrát, és ordított. A lény bedugta egyik hatalmas karmát az orrába, és megpróbálta kipiszkálni onnan az idegesítő kis csiklandozóból hát.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 amitől Hablaty a torkában ide-oda lökődött. Hablaty kétségbe esetten kapaszkodott a dárdába, amelyet már csak egy hajszál választott el attól, hogy ketté törjön. <haz> – a sárkány végre tüsszentett egyet, és kirepült belőle hablagy dárdástul, valamint fogatlan, <gül> meg még egy nagy adag ondorító takony is. Fogatlannak a levegőben eszébe jutott, hogy az emberek nem tudnak repülni. Behúzta szárnyát, és bukó repülésben a talaj felé zuhanó hablagy felé indult. Megragadta hablagy karját, és megpróbálta lelassítani.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 Azonban egyenesen hablac felé tartott, őt ugyanis a szörny lélegzett vételek kiszippantott a plépofa pajzsának védelme alól. Hablat így a földön feküdt, nem sokkal plépofa és fogatlan előtt, teljesen védtelenül. Plépofa a szemes arkából megpillantotta a fogat, és pajzsát maga előtt tartva előre ugrott. Csak egy viking volt képes időben odaérni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 meg az egész tenger, a hullámok, s a hallrajok. Hagassátok csak, szólalt meg Hablachy boldogan, mielőtt elájult volna. A vacsora énekel.